Okaixo bueno, zintzilikatuak, hemen txegaude, info zintzilik atalean eta bueno, urte berria ezteko ba, hemen bildu gara horretako gaztetxearen kapoaldean aldean horretako gazte asambleako kide pare batekin Atxaleon? Atxaleon Atxaleon ah, bai. bueno, Gure asmoazan badakigu higiaz di mila eta hogei urte madari kartu hortan ba, gaztetxeak hogei urte erespatzen zitula baina eta hain gauza Hontan lotuta zeuden gaztetxean aldetikan eta ba bueno, etorrizan Covid madarikatu hau eta bueno, ba, leku guztietan bezala eta jende guztietan bezala, ba imajnatzen da ba gora jarri dola dena baita hemen gaztetxean eta bueno, nik e, hemen galdetu nahi izuena zan, bueno, pixkat 20 urtemuruari begira zer zen utenburuan, ba hori ospatzeko Bueno, ba, asierabatean, e, planteamendua hori garen urteburen ontan zen ba, izatea zerbait urte guztian zehar iragungozun zun zerbait, ez? Eta lanketare baita izatea urte guztikoa, eta ez bakarrikan urrian, dela berez ba, urtemuga data edo esan dezakeguna. Eta ez zer, ba, egia esan asierabatean gauza esente prestatu da zeuden. Ez, batean planteamendua egin genuena izan txalan, nahi genuela pixkat, bai belaunaldi berri batzu, gaztetxean parte hartzen egin dianak, eta bai, gaztetxean ja parte hartzen ez dutenak, edo edo beste, ekitaldietara etortzen dianak esate baterako, ba, parte hartzea urte urrenaen antolak eta horretan, e, e, nola baita esan da, hogei urte, pues, bueno, ez di alako gune erobetetzen, eta galako, mm. galako e, e, urte potolo bat edo ospatzeko, eta ba, nahi genuen ere kontatu, ba, ba, gara batean edo edo lehenago gaztetxean ibilidan jendearekin ere, parte hartu zezan eta beria sentizdu zezan urte hurren hori eta parte hartu zezan mm. antolaketa horretan Belano bai, mali ez berri nien dizkatez, ba, portazioa bai, Eta egia da kepak esan duna arira dira. dibidez, lehenengo, lehenengo bilera egin zena izan zen bastante, beria esan bastante potentia, osea, jende, xente eta, bai, o sea, generazio ez berri nietako jendia mm. Egero ere egia da, ez, hori, azkenian azkenia niritzigeala Ba, ibidez antolaketamu garaian ez, iritsi gehala iritsi lekutara, baina bai gero hortan geho kepa sartuko dago beto eta akomentatuko izude, eh? bino nik uste, adibidez bai dokumentaren asuntoarekin, iritsi gehala hortaz alatago ez, eta behin ba, egin degula kontaktua, pues, generazio helduagoekin, eta pues, ezakit, ja okupazio munduan, eta barri biliden jende batekin, ja pues, hemen gok jendiai pues, pixkat, ezakit, ez? arrotza edo egin zitzaioke, nah, ezakit. Baitze, bueno, claro, hori beste leku batean goda, ta, ba, hori da eta gora pasatzen da ba, Aproveitxature gero, bide batez hori eh, kontaktua egiteko ba, Jende batekin eh, igual herrian ba, beste dinamika batzuetan erlazio hauki dezakeguna Baina ez zuzenean eh, gaztetxearekin erlazionatua daukaguna baiz. esango dugu Eta lortu zenuten hori egitea, edo torri izan mobi dago eta... Bueno, da, eh, hori, ekintzen hartian adibidez bai o sea, gauza de xente aurre ikusiak edo genitula Baina, hori, ba, justo korona bisura iritsi zen, eta pues, kontzertu batzu ja planifikatuta eta atzea gota barri zen genituen talde lehiak eta bat ere zego nortikan pendiente, eta bueno, pues, solako gauzak, hori, bai, ba, azkenean denak etxean sartuta Ez zin genuen mm, gauzan dirik egi, minio ikuste uste ala ere nola bait bai salbatu genula nola bait ez, azkenean hori garen urte hurrema da eta ezin ez izan dugu ospatu nahi izan dugu mezela, bina, bueno ba, ezakit gauzatxo batzuk, ola, pues, teknologia berriak erabilita eta bar, atea diak Baina egian, pixkat desorden egingo dugu gure hitzartzea edo, pixkat desorden atu eta aurrea eta atzea eta Baina, bueno, baina egia da, urtarrila hotxaila aldera hortan orta, alde eh, konfinamendu maiatzen, o martxoaren erdik iritsi baldin mazen, urtarrila hotxaila aldera hortan, baina Taldeka funtzionatzen genuen lapiskabat, ideea ezberdinatzeu dela, erakusketaren planteamendua horretzeago lapiskabat lan, e, lan talde bat hori eramaten zuena, e, gero kontzertuen aldetik. E, bai egina hi genuela urri, urriko urribuka eran, ba, kontzertu e, fuerteak edo bai erri bertan, baina, baina urrirako bidea nahi genuen pixkal bizitzan gaztetxeari ere bai, eta horretarako pues, bueno, pues, e, konzertuen aldetik bat planifikazio bat, E, nahi genuena duela 5 urtegin genun bezala ba Oharsoaldeko musika talde desberdinak elkartu, mm -hmm. talako lehiaketatxo batekin, bueno, aitzakiarekin azken finean taldeak eh, Oharsoaldeko musika taldeak elkartzeko, hori bazegoen eh, planifikatua pirilla maiatzarako eta bai uste du 7 8 talderekin ja hitzartua zegoela data bera baino azkenean eh, bertan bera geratu behar izan zen konfinamendua etorri zelako Urtaz latu... gain nienzen e, ez dakitzi bai, bai, daki ur bai, e, martxobuka eran apiri bai, jasierarako bai, ja nienzen hartua genuen e, hiru uh -huh. talde etorriko ziren Euskal Herrikoak jotzera eta hori ere e, bertan bera geratu zen uh -huh. baina bai e, ba, ur, ur, urtarrila otxai aldera bai, bai zegoela e, mugimendu pixka, talde desberdinak hori urte dinamika uh -huh. bai ideiarekin ere bai uh -huh. e, jendia gehitzera, e, lan horretara, e, bai gaztetxera bertara, baina urte urren antolatzera ere implikatzea pixka jendea. Eta e, egia da, iritsizala e, konfinabendua eta denoi harrapatu gintuela, e, bai ez genekila zer sinistu eta zerrez, e, hartuzian aurrean ez genekila nola erreakzionatu, e, iruditzen zitzaigun bai, e, neurriak etzira laorekatuak e, batzuk egin ditzakeen beste batzuk ez e, ikusten dugu e, lanera joan gintezkela zenbait e, ekintza debekatzen ziren eta beste batzuk ez baino egia da e, gaztetxeak gaztetxea bai bizi da jendea alkartzetik kolektibotasunetik aurre egiteai e, gizarteari gizarte kapitalistari berari eta E, hori guztiz blokeatua gelditu zen, konfinamenduarekin azken finean bakoitza bere etxean gehiatu behartzen eta guztiz e, bakartu ing, ing, ingintuzten e, bakartu ingintuzten, sareetan sartu gintuzten ere bai ez igualzuztenean, baina indirektoki sareetan sartu gintuzten eta horrek berak ere bakartu, bakartu egiten zaitu eta hasieran bai nik uste dute konfinamendua iritsi zanean bai egon ginala ez ba, dakit bi iruazte bai e, el carrekin y ya ya itsengi gabe albisteik izan gabe elkarrekin eh zer ez jakin, ba, dena bertan berak gehatzen da, eta zer egin ez jakinik, eta, bueno, gero, pixkate reakzionatu genuen eh? Ba, nik uste hor, asigin ja online bilera horiek egiten, ez, famosaz bileras, nik uste eh, Gazte asamblea batean, bueno, jende, zen ba, pertsona alfabete, jende asko da, o... Bueno, depende, a ber, bide bat egiteko Ez, de... gauza hor, o sea, kontuan harteko ole bai pixkat, nik uste, eh, kasu honetan, banandu, oza, sea, justo urte hurren honetan, banatzen dela pixkat gazte asamblea den lan alde batetik, eta gero berez urte aurreneago sortutzen la taldea la asamblea hori, eh, o sea, Zelako pues gata asamblea dago berera, baina kasu hontan gai genunez kontatu pues jende desberinarekin, gata asamblean parte hartzen zuna ez dakiz ze, funtzionatzen zun pizkat independiente Vai. Eta orduan, a ver, Billera hortan zela ja itsuten Zelako sieragadian, hostia jende jende biltzenten. Gero ba, pues hori adzkenean desgastzea, egoera, ez azakize, baina bueno, ni ikuste ba ez dakit, ama pico persona Egon gehala, hala, Villeraetane da bla. Orduan, ez dakit. eta hori tematiko ki kien da, bai, unte oza... ba, urte urreneko antolaketan, ba ba bat ba, persona, 20 ba pertsona ba, edo bai, bai inplikatuak, pizka gello, pizka gutxiago. Bai, eta horba ba, ez dakit, osea, azkenian, bueno, keba que o se han sare sarean barruan sardu biñe, mundu gustia, osea, azkenian ur dela eta bueno, azkenian hortan, ba ez dakit, nik uste gauza batzu kate aziela. Eh, eh, adibidez, eh, ur, bueno, o sea, que dudarán Se haces aquí, baina ahorrico Equita niña artean Baten bat, bensate, egiteko Que eres anzano usted O sea, ahorría, bai, bai Llena go, go, go, o, go ori, Online movida Agustí hauek, bai, adibidez Eguien un bercho, saio, sea, online bat Gero, ore, bai eh, Escape Room Online, Ah bueno, pues Eee, historia. historiak e, Martxan ja, jarri zen beste dinamika bat egunean behinen Antzekoazana, Bixkat Galderak bai, Gaztetxean inguruan Herriaren erri, inguruan e, Bailot, igual, lotura izan zuen dinamika horrek ere Errenteria bila ofizial bezala, bueno Bai, e, saspire e, Igal gure desadotasuneekin, ere horrekin berarekin, baina baina e, dinamika bat sortu zan udaletxetik bertatik eta fiskat nola zazpiren urte betetzen dituen villa ofizial bezala Rentería de Villanueva de Barshock eta ba, egunean bueno, e, e, e, e, e, e, e, behineko galdera hoiek eta bueno, erlazioa zeukatela fiskat horrekin komentatze arau. Oria, oria, oria, baina egia da guk nahi genula egin dinamika bat batetik e, biztaratzeko urtean zehar egiten zaena pizkate herrian eta baita ere e, bizitza pizkat emateko nolabide esanda gaztetxeari esan da e, jendia joan etorrian ekitaldi desberdinak antolatzea diala kontzertua dialaitzaldiak eh seguras eski ekitaldi desberdina per, pertsona desberdinari tiratuko jo edo, edo, edo, edo erakarriko du baina hori bai bertan berak gatuz zala gaztetxea itxi egonzan denbora luze batez ez dakite zenbat izan daiteke 6 8 aste ez agian bai. bai bai agian bai eh ba konfinamendu altxazen arte esan ez ustentzulten arte kalera ateatzen bai bai bai, bai. Bai, eta, eta, nahi naiba zu komentatu bizkate ori, ze ekimen bai e, burutuen tuen igual e, begira edo Bai, ba azkenian hori, o sea, begira eh planteatu bat egona sir la advance, bertjo a fario, elegante bat egidea. Hori berdan bera gelditu zen. E, gero erakusketaren agian kepa gero komentatuko dugu beto e, Baina bai urta burura egin zela eta ibone nomen aldia Eta gosari txotxiki bat ere aprontzatu genuen egiteko Geo ere enkartela urriko azken ostiralian Enkartela berezia antolatzen dugu normalian urtero Urte eskusarekin eta bar Eta hori aukera egiteko izan genun Modo sume bat ia eta ya berez azkeneko egunazela hurriak ogeita maika, larun bata ba, hor berez izango zen eguna hundia eta bueno, historia oh. de xente eta parranda eta gauza ba, guzti horiek no, hori da bueno, pues, Ego era ontan, ba, egin izan genuen nahi zen, bo, xori, go, izan zen izan elkartu binen mural margoketa bat egiteko mm. eta egitaldi xume bat eta listo eta, e, az gabe e, eraketakin sartu baino lehen e, bai planteatu genula ere abogaren urte urenan egin genun bezala etaoso markatu hamalgaren urte urenan e genuen bezala, abesti bat egitea ohigarren urturerena ekin. Eta hasiera pues, batean zego ideiatik ba, bueno, nahi genuen ba, hangepak esan du filosofia horrekinnezez de generazio desberinaak edo elka harttu eta barba, Neen, un izada zerbait va bai, bastante de gente de Chuaitavar, baina ego era kere behartu gaitu ba murristera eta baina bueno, aterada eta hori. Eta gero ba, o, e, ohainke, ba az, eh, orain keba komentatuko lurakusketan, ze nikuzte horretan bai sozialan bolita rindela. Nico Potter tenia que le hacer no ajuste kota, Bai. bai. bai, bai ba, hori Bueno, aurreko urteetan, e, bai amagosarren urte urrenan egin izan da bai... Igual oker nago, baina Zintzilike kateazuen desalojo el asiloko... ...DVDA... ...Nigo atzen nahi gaztian intzala igual amasei urteekin... E, txosna, ...Zintzilikeko txoznan DVD hori jaso, jaso izana... ...bo izeko ordu txikietan... Uh Eta ba, aurrek urtetan egin izan dugu e, Xalojo de la Silbaren proiektioa Piskabate bueno, e, entzuna genuen, yeah, entzegertatu yeah. zen eh, Piskate, hango zar, egin helduak dien, piskat entzuna zer izan zen Eta igual gehiago, ba, bueno, lantalde bat sortu genuen, piskat erakusketa bat egitea begira e, Baina egiten genuen. alde batetik nahi genuen e, informazioa bildu eta informazio hori gordeta gorde eduki ze beti e, informazioa bilatzen aritzen zenean beti astentzera zerotikan bai. eta bai nahi genuela bai ideia genuela informazio biltzeko eta liburutegibako e, zure liburutegi ba dokumentazio zentroa edo bai, bai. eh jan materiala bildu eta nun gordeta eduki jendiak eskuragarri izateko oraindik lanean ari gara hortan eta orduan e, urrira begira egin genuena izantzan batetik informazio hori bildu Eta horrek emantzigun ba pertsona desberdin askorekin eh, gaztetxean ibiltako pertsona jende desberdinarekin bai asiloan eh luzuriagako lokal okupatu, du, lokal okupatu zutenak ge gekotorrean ibilizianak gero zabalaenea bat izena jarri zioten gaztetxea Pontikan eh, pixkat historia hoiek ezagutzen Enola egin genuen planteamenduari, ba, kontaktatu genuen guk erritik ezagutzen beste dinamiketatik e, erlazioa genituen e, pertsonekin eta e, informazioa bildu genuen e, pixka bat asita, bai, belaunaldi batekin e, kontaktatu genuen asiloa beran okupazioan eta egontzirenak egin bai, bai, e, e, e, genuen zola e, saldiak e, pertsona horiekin e, irulau gos pertsona, iru pertsonarekin bildu guk erakusketa taldeak eta behailekin ba, inditu guzola saldiak e, guk apunteak hartuz behaile egitza behaie emanaz eta esanaz behaile esateko zeukaten guztia zer, e, zer gati eman zituzten gaztetxea, zer keaman zuen gaztetxea zer zan beretzako zere izlagatzen zuen hori ze zekezka zituzten e, Nik jure entzuka esatezun o, bezt... bezala, eukin aukera ere horrelako saio batean barte nartzeko eta gehiago esan Oso... Eta mai, pixka mai. banatu genuen e, belaunaldi dezberdinetan solasaldi horiek eta ba, izan ziren solasaldia ba, bi ordukoa, bi ordu terdikoak, iru orduko solasaldia guri personalki asko mantzigutenak eta horrek balio izan zigun informazioa biltzeko, erakusketa bera e, aurrera eramateko eta gero pertsona hoiekin beha ekin e, e, pertsona zeukaten e, artxibotik e, materiala eman digute, gero erakusketarako baliagarri izan zizkigunak, eta gaur eguno hain dik, ahari ordenatzen gero eukitzeko nombaitean e, bai disko Guretua. duro formatuan edo liburutegi batean informazio hori. Eta hmm. orduan, ba, aurrera eman genuen, e, erakusketa bat senpelar kulturetxean guretzako e, batez, e, batez ere islatu hartzuena gaztetxea zeh izan zen e, zeh izan den horeretan, asita e, Laurogeita zazpido laurogeita nago, Nagoguru asiloa okupatu zen garaitik, eh, onea ze izan den gaztetxeak eta eh, gaztetxean egonndan muimeduak gazte muimendua, langile mugimeduak zerreman ze, ze dio herriari eta eta zeman mandigun guri ere baiiz jaso dugun hortatik eta eh, nahi genuen informazio hori bildu, gero erakusketan isladatzeko eta gu ere erreferentzia bat izateko, oinarri bat edukitzeko alegia ja. eta hori e, ba egin genuen urrian azkeneko bi asteetan okerrez banago ba erakuseta jarri genuen zenbelak kulturetxean hortarako e, dokumental bat egin genuen ohentse bertan e, ez daukagu argitaratua ofizialki esango dugu ez daukagu cd formatuan ze oraindik ba, Azken... Montaketa e, txogatuk eta... Azken, azken, ah, e, azken montaketa... Bueno, montaketa maia maia, oia, e, obekuntza. Azken, azken ikutuak eman bartzaizkio eta ba, iria daukagula hori ateratzeko e, eskuraga izateko jendeak Eta ba, dokumental hori proiektatu genuen goiz batean Xempelar Kulturetxean e, Zirela, esola saldietan hitz egin genuena pertsona horiekin e, denbora motxagoan, bakoitzak amarra magoz minutotan e, esplikatzeko Hori, alegria, beha izan mantzion gaztetxeak eta zertzen gazteasan blada, beha egon zen momentuan eta pixkatu hori izlat, izlatu nahi zuen dokumentalak Eta e, valorazio nahiko positiboa egin genuen, e, bai jaso dugu materialpilla guretzako oso baliagarria izan da materiala Eta e, balio izan digu ere kontaktatzeko pertsona hauekin jakiteko zertan da biltzan e, Asiloan ibilean jendeak gaur egun jarraitzen dula okupa bezala bizitzen, jarraitzen du beste, beste bizitza eredu bat eraman nahi izaten eta eta eraiki eraiki ean hori guretzako osoa berazgarria izan da personalki eta egin ba, genuen hori, e, pixka telkartu ginen, eta e, bai, bueno, erantzuna izan zela, bai, komentarioak entzun genituela erritikan eta jendearekin hitz egiten, eta bueno e, Ondo ze beti ere guri sortez da igun du da, erakusketarekin bukatu nahi nuke e, guri sortez da kezka bat da, e, atzera begiratzea ondo da gola, baina zertarako, eh? Zertarako eta, bueno, horre gero eh, bo, bueno, ez da baidak ertatzen dira, baina peintzat esan balia dela guretzat ikusteko eh, nundikangatozen jakiteko nora, nora zen eh? baina garrantzitsuena guretzako izanik ere nora juan bargeran jakitea edo eh norago jakite hori. No, ba ze ki ki ta hori informazio guzti hori jaso, bildu, hainbat urtetakoa, ba ja, ez ta jaio garaioietan eta eta beti dago ondo jakitea zergatik nagoen tokian non digan la torre nes, o fiskatatzen, o sea, hasi bai, bai, bai, eta bai, bai. Bitzat, balore batzu bereskuratzeko edo konturatzeko hor daudela edo asentatzeko edo Bai, e, bai, Adibide bezala asiloan kontrainformazio talde bat, eta ibiz genuen ideigik ere fanzineak ateatzen zuzela gara hortan kontzintzia hundia zeukaten e, komunikabide ofizialek oain esaten dan masa eta nolako manipulazioa egiten zuten gazteriaaren eta kontzintzia zeukaten nola behaiek bertan informatu hartzuten Ez Etzo egurduan ez interneta baina behaiek bertan informatu hartzuten jendiai kalian zegertatzen zen E, enteatu ginean luzuriagan lokal bat e, okupatu dutela gaur egun zipaio den tokian, pentsen, oainzer dagoen eta lehen zertzen ez, e, hor jotz dute ba zikatriz edo zikatriz ez lako taldeak, eh? gero gehotorrean entzutea berritxarrak bat e, gaur egun e, amantezake nago gehimila persona ikustean nola berritxarrak jotzentzun hemen. E, Societan, Bai, eta, pero esa que leísa de verdad, dio. bat esaterako. Un oso especho a 100, bai, bai, bai. Después, va deri Maya, ikurra bat. Bai, Espazio Atletikan eta Tolakuntza Atletikan. Bai, esto era da, hori da verdad. espazioak ematen Hombre, es que han espazio que maten ni zube aukera egiteko. Horra. Eta baitaren movimiento musical ha estado ahora un bezala iruaren baldi. Bai, bai, bai, iruaren baitan, bai, bai, bai. Este. Uh -huh. raubo, da, da. Bai, bai. Eta baie, bai, agiat, beste egauzatko betatzea harrer, erakusketatik atea gerula edo solasaldio ditatik izatzare Gekotorretik gaztain aldaketa, e, bai hori zesio bat izan zen, udalaren bitartez hori Hori esan behar da, e, guk enzitabai ditugu horren inguruen e. Eta uste dugu e, bueno, e, izan bar... Okupazio batetik anetorri izan... Uste dugu izan barri dela, zesio gerrima, bat izan zen, izan daiteke uda lecheak ere hori emateko ez zugelako agian lizkarrena iragirago behia daukat dela botere erpresioa orain da ukaten bezela eh ofizialek eta kriston indarratze egolako azkenalde gazte asko ona bueno, gazte asko hori da sentitzen eta eta, eta gastaillorako aldaketa bai gauza bat azpi barratsutuela aldaketa hori batzu belaurdialak bai be, Bek, ikusi zutela e, espazio horiek beste, beste baliabide batzuke bat ez gela gehiago esaterako, baina ez zeukateko konzertu gela audiori eta bai ideia nagusietako bat edo esaten zibutena beha izela e, Kastainoko gaztetxean gehiago egina izela e, konzertua baino edo okimen kulturalak edo ola, ola e, oso simple esan da da, baino hori egin baino gehiago nahi zutela e, sozialki o politikok izenbait gaietan sakondue, herrira e, begirako lan bat batekin e, Bai, e, esatenziten ba, etxe bizitzaren inguruan e, lanketa bat egiten zutela, e, zen bat etxe hut zeudenmilatik gora auerrazzoanago ok, or, or, oreretan e, bi mila garren urtean bai, bai. e, komenmenatzen duten nola sexologiako tailerrak tarri, egiten zituzten, e, oso lotua zegoela ere gaztetxea e, errepresioari esan nahi da... E, baiz aukatela de er referencia er sektore asko ge, gaztetxea, inkluso txakurrek ere eta bueno en erpresioa jasatzen zela ere gaztetzearen inguruan e, igual ez uzen edo, edo indirektoki jasan baina hori ere bazegoela baina azken finean e, gaztetzea hau gaztainokoa erabili nahi zutela beste erabateko dinamikak eramateko ideia berdinarekin autogestionatuta izatea asambleario kieramateko ideiarekin baina bai e, beste erabateko dinamikak eramatea eta Eta hor, di joa pixkate, eraldak eta prozesu bandoen da gure belaunalia eta bueno, gauzak aldatu diren e, Duela, ja, ja, ja. duela amarr urte, amarr edo igual gehiago, me, no, no. sofak, playstationa, telebizta ja, ja. zegoen Eta gaur egun ez daude eta guk gu konstienten gara utu horretaz, guk gu, e, gu nahi du, erabaki dugun zer da ere ba, hori ez izatea, uste dugulako erraminta bat izan bardula Hori da, ba erai e, Eriko gazteek zein heriko kolektiboek erabilia izateko erramminta bat eta horretarako prestatzen da batez ere gazte ikuspegitik gizarten duen problematikei erantzut, erantzuteko tresna bat izan bar duela eta eta hori or, praktika jartzen saiatzen gerala gaur egun..eta bai. hm? hori hori eman digula osnarketa bezala ere erakusketak esan nahi nuen eta e, erakusketakin ja nahiko txapa eman dugula... E, Azkenean gaztetxean sujeto politiko badala, ez, eta... Ba, bueno, azkenean horre... Ez, azkenean horre... Horre, azkenean horre, ez da, ez, eta horre dago ere beti izalantza gaztetxe eta gaztia asamlada... Nen harteko binomi horretan, azkenean, ez... O sea, Ezakindola esan, Hulbertu ezakizu gaztia asamlada gaztetxe bat gabe, baina gean gaztetxe bat gaztia asamlada gaztia asamlada ez... Ez, orduan... Ezakind, ozera... Alde hortatik, o sea, eta behin ez dakit, momentu hontan gaztasamladan ere eraldaketak eman diak, e, ausarketa saio luze bat eman zen, eta, bueno, hitzulida berriro pixka bat, ez dakit, lan talde funtzionamendu batera, nun bakoitzazkenean egongo da bere esparruan edo bere augustoko esparruan lanean, eta ez, o sea, ez dakit, nik uste, a ber, garaiaak ere momentu hontan zaila diga, ez dakagun o sea, egoerarekin, eta ez dakik gulatze izango den bihar, edo, edo etzi, pues vaya bueno oraingo zenzat mantente en sarete bai bai bai bai bai mantente ai ta generazio berria exartu izan ikuste eta ez dakit jendia gastiak pues hori hori bestego era bat biziko biziko dute nikuste ez dela izango para bizitu izan deguna de baina bueno o sea que nikuste mere moldatzen Joaquin dira eta ateracollera o ez dakit urte ontarako adibidez, ba, ez dakit, zerbait e, dakazute eskut artean, bueno, komentatu zute, dokumental hori da gola bidean, ere bai? Hori da, ba, osea, o ja urte bukatzeko, digamuz, ja bukaela bukaela bat emateko gai garen urte geratzen dena, hori, ateatea, fizikoan, e, ba, bueno, fizikoan, ez dakik guztango den diska formatuan, de OSB, jakintaztu, min bueno, fizikoan ateatea, bai, dokumentala, eta bai, materialaren, ez dakik gura nola egin godegun, bakarrik izango den dokumentala edo ez, bina guen ikusiko dugu. Eta gero ja da, pues, gazte asamblea daukan... bueno, edo lan tzen nahi den dinamikaetan jarraitzea, eta... Bai, pixkate urte urrenan edo ulertu genuen pixkate... gazte asamblea da, arduratzen zela e, gaztetxeraren kudaketaz, baina ez ala hortara mugatu behar gazte asamblearen jarduna. Gori e, da. Aktibo izan behar dela, aktibo politikoeki sozialki hitz itspotoloak dira baina e, aktibo izan ber dela eta eh garrantzitsu irutsen zaigu ba gazte asambleak e, dinamikak egitea gaztetxetik aparte mm -hmm. beti kontuan izan da, e, islatu ardiela e, gazteok gazteo problematik problematikei aurre egiteko ditugun borrokak, dinamika, que ekimenak hori ardiela, islatu ardiela edo saiatu ardiela auspotzen herrien bertan gizarte hori eralatzeko dauden dinamikak, egin e, dinamika desberdin hori, herrian dauden eragile politiko, sozial, desberdinei, lekuagin martzailea gaztetxean, horretako erraminta ere badela iruditzen zaigu. E, eta gazte asamblea, bos, e, momentu honetan, momentu honetan ideia hori izan da, eta ere bai, e, e, denbora guzian, pentsatuz, e, zer egin daiteken, islatzeko herrilean egiten duguna, e, Erria ere, e, herria erria, no, itzpotoloa dira berriz ere, baina bueno, gazteak hau gaztea, gazte, gazte sektore bat, alik eta haundi jena, e, identifikatua sentitzeko gazte asambleak egiten e, aurrera ematen dituen dinamikekin ere bai, eta e, pixkate egin genuen autua izan zan, duela urte batzuek, nahiko gure ustez nahiko ongi edo funtzionatu zuen, formula, bai, bai, formula edo izan zala lantaldeetan funtzionatzea, gaur egun gazte asamblea dan eh lantalde daude esango nuke 4 lantalde daude Ma, martxan e, batizan goitzake kultura eh bai garai batean kultura bidezko fiskat hausnartzen genuen orrera eta izenaren inguruan euskaraen erabileraren inguruan eta boixuet e, kultura lantaldeak planteatzen duena piska bat da eh auspo emate erabilerari piska bat eh gu gandik hasita eta uste dugu e, duel aurtetatik dat, onea eh aurrera pauso bat emandelak gaztetxean bertan eh asamblea guztiak euskeraz egiten dira e, Elkarrizketa asko gaztetxean euskeraz egiten dira hori aurrera pausoa dela eh kultural antalda piskat e, auspotu naiko genuke euskeran erabilera eta piskat horretako historian pixkabasak ondu, orduan gure artean ba, bueno, e, ari gara bo, bueno, ba, informazioa abiltzen eta horretako historiaren inguruan, Nafarroko historiaren inguruan, Euskarriko historiaren inguruan, gero azpiegitura lan taldea dago bai e, zentratuko litzatekena pixkabate gaztetxean egin beharreko gauzez, e, azpiegitura lanetaz, al egila, obrak egiteaz, auzo lanak egiteaz, ez egin bardan, kanpoan argine jarri bardian, Bai, mantenean ulanak bat ezale. Materiala, e, edo kolektibos berdinek, eskura izateko, erabil izateko zen material prestatu behar eta nola prestatu behar dan Gero aizialdi lantaldea dago, pixkan mugatua dagoena e, pixkan mugatua dagoena, ze, ze ekitaldi kulturalak horrela esan da, e, egin daitezke bai, baina, baina, baina ez, baina oso konplikatua da, aurrera eramatea ekitaldi horiek, orduan e, pixkan mugatua dagoen lantalde bat da Gero beste eta laugarren lantaldea litzateke eduki lantaldea edo be fiskatze eduki lantaldearen planteamendua dana gai gai jorratzea politiko ki sozialki relevantea diadian agastea asamblearen bidez jakinda e, ba e, eragileak herrian gai hoe lantzen dituztenak izan izan etxe gaia izan e, preso politikoen gaia izan feminismoaren gaia e, jakinda daudela eragileak eh piska bat gazte asamblea barnera begira eh gai horietan sakontzea eh gure artean e, eztabaidatzea gai horrei buruz eta piskat edukilantaldearen e, funtzioa hori litzateke piska bat eta gortan gaude e, Jakin da badela e, dela orain, go, orain dagoen egoerarekin jarduna eta eh baita ere nik esan nahiko nuke Uztem, zute, bukatu baino lehen esan nahiko nuke Ibi e, zitzen nahi gehala e, fase bat errepresioa oso ondila e, Urte-urrenean bertan, Baskari batekin behar genuela Baina, e, Bueno, pues Monipen mu, pues, jazarpena jasan genuela eta horregatik bertan bera gehiatu behar izan zala hoi e, Gaur egun jazarpen hori, existitzen istitzen da e, Monipak eta... pasatzen dira eten gabe, gaztetxeetik, Monipak zipailoak eta es hemen bakarri ikusi gud Donostin lengo astean zer gertatu da. E, eh osoa daukatela nahi dutena egiteko, gazte gaztia kriminalizatzeko, jardun politikoa kriminalizatzeko eta deusetatzeko eta e, bakartu egiten gaituzte eta deusetatzen ari dira gazte gazte antolatuen e, dinamika dinamika uzia. eta hori ere izan izan eginuke elkarrizketa. Bukatu año le. Hori da, bai, azken filan ikusten, ikusigen genuen ja hasi zenean mobi da eta ia ja, nola no, impunikatea oso ez nolari dien ortikan, bai, nahi dutzen egiten eta hiposatzen, eta, bueno, espero dugu behintzatemen, ba, eskutartean edo, ba, asamla datan, komentatzen zuten dauzak e, pixkanaka edo, e, egin adizatea, seinaleroan adizateke, espero dut, hago bai, bai, bueno, behintzat eipatu zutenen gati, bueno, ba, taldea hor dago, multua hor dago, eta, eta nada, ubentzat zintzira animo asko eta zirk asko. Ta zerbait nahi bad zutegaitu, eh, ze bueno, en zule du orain. Bai. Eh, pizka bat, baina zerbait ez zutegaitu goiatu horretik, ba, mikrofona zuentzat. Edaur bat edon zautena. Ni ni persona kien zenaikonuke garrantzitsu irutsen zaitela erlasio mantentzea zein zintzilekeekin zen beste beste eragile desberdinekin, beste talde ezberdinekin E, jakiteko jakiteko zertan da bilen bakoitza eta eta eh elkarlandu daitezkeen gaiak eta elkarrekin aurrera eman daitezkeen borrokak aurrera mateko gure aldetikan beti gaude, ba kolektiboen esku ere baita eta ez zutenean, ba jakitzatenuko ba, hauek. Perfeito. Hoize. Ba, animo asko, esproegu hobe eta beste hobe eta beste hobe izatea. Oida. Eta goik guztea Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da Onak izan daitez alabintza Hori da